انو مال ابن بشیر رضی اللہ عنہما د نوما مال ابن بشیر رضی اللہ عنہما روایت ده چې بچي او والید دواله صحابه قالے فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و ایموری دیدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یقول چې فرمایله لا تصوُن صفوفکم خا مخا برا برابر وای بتا خپل سفنا اے پس مس کی بس د شریعت مطابق جوړ وای نیک سف وای نزدین نزدی دې وب گئی او کجره سف موسم نو کو اولی خ اولی یخالفن الله بین وجوهک یا رب العالمین استعد مخنوا کو منس کی مخالفت را ولی بغض برازی کی نہ برازی او حسد برازی تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لید یا و مسلمانان صف سمائی او که صف اسم نکو صف نیغ نده خلق نیز دینیز دینو دریگی نو رب العالمین با ددائی پا منس کی بیتی فاقی را ہو او خاص کر پرونم در لطیر شل سیرا سمر امامان دی ناک سرخ و ناپوہ دی او شک د پوہ سر غفلت تی د صف د سمولو خلق تا حکم نکی بس قراشی اقامت شې مخ کودريږي کڅو سب برابر دي ک برابر نه دي سبب پرذ قیامت دې امامنا الله ته پوش کوي حدیث کراغوی ال امام زامنون دا الله حبيبي امام ز موارد دخل کو د منزون بدل ته پوش کی او د عصف سمول د مذ رسول له نو د عوامو ک صف کې نقصان نقددین اللہ تقوز کئی نزیاد تقوز بدیو امام نکی گئی چا غددی خبر احتمام نکی متفقن علیہ وفی روایت لی مسلم ان پیو روایت دی مسلم شریف کی راغلی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاراو یسوی صفوفنا برابرول بیزمونگ سفنا داسی بینی غل حتی کعنما تردی چی تاب ویبنی چی یسوی به القداح نی غوی د دې سره غش عرب و غش به ډیر نی غولو چې بس غشه نی غې دې سره حتا را تر دې چې الله حبيب دا, دا خبر او کتا ان قد عقلنا عنه چې مونږ د سفن د درستولو دا خبره د دوی نزدګه دمر بار بارو فرمایل چې الله الحبيب مطمئنان راغې چې د خلکو په ذهن کې د سفن د جوړولو خبره راه سم خرج یوم ان الله حبيب یروز فقاما نوې د پ خپلی مصله هتا کا د یو کرو نزدی و چلله برې ویللی تغري تهریما فر جل کت و سړی بعض سودوه چې بار اوې او سرګ د وسی راغ من ص د صفنا د یو سرړی چې نپ کې د س نه لا مخېقال الله ح فرماله عبا الله و دله بندگانانو لا تصوّن صفوفكم خام خ برابر وای بخل صفنا او لا يخالف الله بين وجوهكم یا رب العالمین مخالفت را ولی تاسد مخنک بن بیتفاقی براز وائل بن عازب دبرای بن عازب رضی الله عنهما روایت ده قال فرمای کان رسول الله الله علیه وسلم نبی علیہ پمانس کې ورانه نووته د صف منعیت دی او طرف نه اعلان نهیت بل طرف لا هروبې سب به په سم کویا چې په ډریم کې نقصان او په سفنو کې بورنه نوته او چاله به په ګلاس کې څه مخکيشه چاله به ورسره شي يم صحو صدورانا الله حبيب با مسکو دی سینې زمو او مناقبه بنا زموږي وي ويقول فرمایل لا تختلفو پسفنو درې دو کې اختلاف مکوای چے سوک مخ کے والار رے سوکرست والار رے ورنک چرپ سب کروان ادری دی فتختل فقلو بکر ستاسو کزنو کی اختلاف براشی وکانا یقولو دا اللہ حبیب چې فرمائل بے ان اللہ بے شکا اللہ وملائکتہو ملائک دا الله یسولونا الله پر رحمت را نازلی ملائک ورد دعا غواری على السفوف الاول پدیلن بنو سفن بانے اے مردم بنو صفوں اللہ رحمت را نازلی او ملائک ورته دعاګانی وړي رواحو داوود بیسنا دین حسنل د ابن عمر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی حکیم الصفوفا صفو درسکي وحاذو بینل مناکب او برابر وا له کی ته مند دی وګوکه وسدل او پده منس کی را کلاو زیون بن کئی زنی وقت سڑه دوره لده ولاده شه منس کی کلاو زیره وصدو الخلل پا منس کی کلاو زیون بن کئی ولینو بی ایدی اخوانکم او نرمی اختیار کئی پلا سنو درونو اے یا مسلمان طالب او گلاس کی دی چه مخکشا رستو شنو بد مگان بلکه نرمی اختیار کئی نرم شا کادر لووی مخکشا نو مخکشا کادر لووی رستو شا رستو شدی و ج وې څنګه چې سره jihad تلاړي او د jihad په مخکې کې غرشټوکی او د دغه قدمونو څنګه قیمت ده نو د شخص د پاره چې مخکې کې غرشټوکی دا قدمونه به د jihad په سفونو سره الله پر رضه قیامت حساب وکړي والینو اونا رم شای په ايدي اخوانکم فلا سنذروا ولا تذروا مفريز الفروجات للشيطان کولاؤ زایون دا پارا دا شیطان او لاری دا شیطان دا پارا ایکم سڑی چه دا بلن للی و نو دغه کولاؤ زی شیطان دا پارا دے پده اکی شیطان زیو رازی او چه اغلال راشی لار راشی نو موسکی کې گڑا وڈشی شي زی لاری دا شیطان دا پارا ومن وسول چا چه صف پی وسکو ووسی کو نو وسول اه اغه سره رب, رب العالمین ذخل رحمت معاملات یوسکی و من قطع صفف او چا چې کو صف او درستینو کو نو قطع الله الله ولې حالات او تبع کی وره دور صح حکم راغله رواه ابو داؤد بیسناد صحیح ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائے دی رسو صفوف کو وای جو کای اے اصل کی رساست و یکان نحو بنیہ بنیان مرصوص ویلا کد حخت دیوار اولاتہ د اس بنی دیوار رسس صفوفہ یعنی جوخ کا خپل صفونه وقارب بینها وقارب بینها او نس دیواله او کئ پمندریک لزدی لزدی زدری گئی وحاب بالاعناق برابر کئ شٹھدا فوالذی زماد قسم وی پاغزاد نفسی وی یذی چې زما روح دا غفلاس کړي انی لا ر شیطان ز بهشک ها مقاوینم شیطان یدخل جنکی من خلل صف دا غلا او زینو د صفنه کا انها الحظو تبهګنی دادی بیزی غوړو کې بچی دی د حضوره پاک معجزہ وا چې ګورل شیطان د وړو کې بیزی د بچی په شکل کې چکه کله صف کی زید ان نکی اراد ان نکی نو چکه شیطان صف لراغه نا موز بس قبول شی وراغه بس اثروی حدیث صحیح حق او ګر نن د نور او ست نو سره دا فتنا بالکل عامرا چکم زی لزی نو صفونه روشنی او چ چار ت نو بس د ایمان او جن تداس شاکره چ دا وتر د سوګنو وی چ صف سم او مر غی د اهتمام ذکر کئ حدیث صحیح حق ارواح ابو داوود بیسنا دین علی شرط مسلم و ادا حدیث صحیح ده ما ابو داوود فسنت سره ذکر کړي چې هغه سند ده په شروط امام مسلم رحم الله الحذف ستوي وی حائم رحمه الله د بیت کیدا او ظالم معجمل فزال باندې ټکړي او مفتوحتین حام مفتوحه ده او ظالم مفتوح ده زبر ده پک او سم فان به اور څه فائدہ وحیا غنم سود ویدہ غوډو ته وای چې تور رنگی وي او سفارن وړي وړي وي او سفور بل اکثر ویدہ وړي وړي غړی په یمن کیږي د یمن پالاکه چې تور رنگ والا غړی وي وړي وړي نو ویدہ غې ته وای وان هوځد دا یاله هو رسول الله انو روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتمو و سفر المقدمه پورا کوي سفرم بل سم اللذی علیه بیا غچ دی سر میز فما كان بن نقش نو اږي چې وسه نقصه وکم فل يكن في الصف المؤخر نو دادي شي په صف رسته نږي یخو خلق راځي روبه سبورو شبيه د دریم پرکای دا دریم پرکای نو کوروسکو خلک مين او رسته سب بننګړی پاتیږي او دا چې روبه صف ننګړی خلک دویم جوړای د شریعت نه خلاف دی ادام دغه مکه جمعه کې تیر شوې دا د امامان او زمواري دا هر جمعه کرام ضروری دي باقي خلک سب جوړي شو کېو ګټل وذري کې څوک بللا باسلام راو چې سب فتقذاب پر من نكيږي سمځه کې چې امام من له ولادت باباتر برابر وذري کې نو څوک برازياب ابوري چې دی په خلک ډیر دی نو دی په برازي او کدي په ډیر دی دی په برازي دا یو ګټه او د جمعه د بل ګټه نه څه دا د سنتونو خلاف رواہ ابو داؤد و ابن اسنا دین حسن نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دے قالت بیوی بی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی ان اللہ و ملائکته بے شک اللہ اور اللہ ملائک یصلون علی رحمت را لگی ملائک اور تو کئی ال معامین صفوف پهغخی طرفونو د صفوبانې مخکې سفې او خیر طرفون دی او دغې نه جوور بعض سړی رستتو را شي بیا خلک پریشانه کوي و کلی او سرړی رستتو راغې او خلک پریشانه کوئ او ګلتنګی د دا داو اجرڅ شي ختم شي چې وقتی رالی نو د خی طرف د صف کوشش کوا او خیر طرف گرش امام قبلیل او دریگی کم طرف لدے امام خیر طرف دے دی جو مات خیر طرف داردی دا کدہ طرف مخپ طرف او دریگی او کم پل خیر طرف دے نو دیتو ای میا الله السیوف رحمت را لیگی ملائک ورط دعا گانے کئی رواہ ابو داود بے اصنادن علا شرط مسلم دی حدیث روایت امام ابو داود رحم اللہ کرے پیودا سی صندت شدہ پا شرط امام مسلم رحم اللہ دے وفی او پدی که او راوی دی مختلفن فی توسیقی چې اختلاف کرے شوی دی داغت و مضبط والی کی باز علماء وی سیقه دی او بازی اغت زعیف ہوئی دبرا رضی اللہ عنہون روایت تی قال دے فرمای کن ناو مونگا ازا صلی نکلی چی بمموس کولو خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسطو در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پسے نو احببنا مونږ به دا خبر خو کولا ان نکون ع یمینه چې مونږ د الله د حبیب خي طرف لشو خی طرف لکه صف کې کوم خي طرف راځي يقبل علينا بوجهي چرامه تو وجهي چې مونږ ته پخبل مخ مبارک سره الى الله حبیب چې بموز نه را ایدو نو په دې خي طرف برو راغره ایدو وکړه نا ته را پدسر مبارک راځیدل رب رب و ایمان الله ده حبیب نواوری دل یقول شی فسمعته یقول مات نواوری دل شی فرمایله اے ده سلام نہ مخی فمسکی یاد مزنفسوی رب ای رب زعما قینی عذابک بچ نہ او سات دخل عذاب نہ یوم تبعثو فکمرچرا قوتک با او تجمعو یارا جمعک با عبادت خپل بندگان رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ وان ابي هريره رضي الله عنه دا ابو هريره رضي الله روایت نروایت ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي دي وسيتو الامام يعني امام په منځ کې ودروي هيมารه د منځ نو وسپ جوړوي دا ابا جميعا چې راضي یو ګټسای کوي څو ګټسای کوي نو aksaro ته په مسئله پته مني اي امامان مرتدا نه وي د امام دتې خپل امامتای سرکار دی ایا ساده سره و و, و, ایمام و ایمام سرکار دے امام مرتوی چې موږ نظر راځي زمونږ حالاتي په ناغورته نن میرا له موږ یو کا برادر مې وستا خپل اړې سرکار دې فصلانه چې ساده ورکټ امام خپل تنها سرکار دې او د مختديانو خپل دکاندارې او کاروبار سرکار دې په دین پویو لکه اغې له س دنیوي फायदा ملاويګينا وګوره سوچ راځي تاسو جماعت درا شي شوکا غټ نه سب جوړي سو دې نه جوړي او حکم سره وستو له امام منس کی راوالی صف دا منس نشورو قوی نوچی سمر مسلمانان را جئی چې گوری چه کم پل صف کی کمیدنا پل بودری امام با پل منس کی وَسُدُّوَ الْخَلَلَ وَسُدُّوَ الْخَلَلَ او بندوي دا دا صف پل منس کی خالی زیونا چه دا دو کسانو دا در دو پل منس کی معمولی غنت زیمنی بلکه جخ جخ دیو بل سر ولاوی چه دا بدن اوگی دیو بل سره لگی پرواه ابو د ردی دا حدیث روایت کرده امام ابو داود رحمه اللہ باب فضل سنن راتبتی مع الفرائز وی باب دی ففزیلت دا اغا سنت موکدو کی سرد فرائزنا و بیان اقلها او بیان دا اقل لها و اکمل او دا هی دا اقل او دا اکمل ذکر چې کم نه کم سور دی زیات نه زیات سور دی او ما هم او دا درمیانه درجه سمر دا د دې کی ګره د سنن او ذکر درته کای چې دا د پنزو منزونو سر مخ کی اورست کوم سنت دی د دې سمره لوي اجر ده ولبعض خلک د دې سنت پروا نه کوي فرستۍ سنت نه کوي زموږ په علاقې چې الحمدلله الله احسان ده بعض خلک دې بالکل پروا نه کوشه <خصف> په خبر روان <بانے> بعض خلک دې سننو مخینی اور اسطنو بلکل نکے. او رسنونو بالکل پروا نه کوي او اکثر دا سید اقم خلک چې مذاهب نمنې غیر مقلدین چې زالوي نه په خل استرګو کتلی د دې سنتو له لحاظ نه کوي هغه جو مستحبات لحاظ وکړي خو د دې سننو له لحاظ نه کوي د ام المؤمنین ام حبيبه ارمله بنت ابي سفيان رضی الله عنهما روایت ده قال د ابي سيرمائی سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم و یما وریدی دل رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چه فرمایله ما من عبد نشت نشتاو بندہ مسلمان یصلی لله تعالی چه دے مذکی اللہ تعالی چه وی دی فی کل یوم روزانہ سنته 10 رکتن دو لسرکاتا تتو ان یعنی سنت تی مراد دی غیر الفریضه سوا د فرضنا تاسو غره شمیرو کوي کنه نو دا سنت د لصرتات جوړي ل د شپږ رکعات د مسخین شل او سلور د ماخان مسوتن شل نسوشو او دو د سباح شون دا دوله سنت کی الا بن الله لهو بیتن فل جنہ مگر یوه کې الله تعالی د دوله سنت د وژن پور په جنت کی او یاداسره الا بني لهو بیتن فل جنہ یادا سی ویدیو چه دل با جنت کی او پور جوڑ پریشی رواه مسلمن دا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ همانا روایت تے قال رئے فرمائی سولیتو ما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما مسکڑو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکاتین قبل زہر دو رکات مخ کی نماز پر خیمنا اے دو رکات سنتم ثابت تی او پسلور اتفاق لے ورکاتین عبادت او د ورکاته می نماز په خیند فرض نه پس کړي ورکاتین بعد الجمع او د ورکاته د جمعه نه پس د جمعه نه پس ګوره دوا سلور شپک داتور ثابت دي ورکاتین بعد المغرب او د ورکاته می کړې پس د ما ماخاردا ورکاتین بعد العشاء او دو ورکاته سنت می ور سره ادا پس د ماخوتن نا متفقن علیه دعبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہون روایت تدے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیلی بین کل اذانے میں سولاتو فمند ہر دو یعنی اذانے میں قامت کی مجدد ایجی نماز پکین اذانو شو ندے قامت پوری سڑی کی سنت مکی دورکات نفل لکم نکمو کی بیالما خاما جگر اذانو شو ندے قامت پا کی نفلو کا تما حاما کوم غره حرمين شریفين او کې وق ور کوي نو درکات دی کې دي کې وخت ني وي نو دانا کې دا جایز ني سنت دي او مثال په توور مستحب مستحبه ني چې اعمالو کو عجر به ملاوي شي کومل یو نه کو نه ګناهګاری کې پنا ماخو ته نزا ني شي د وې بينه کلي اذانې نه د هر دو بانګلو کې یعنی دی اذقامت تم باوي مزر بينه کلي اذانې نه صلاتن پمانده هر دو باندې قامت کی مجزده قالته سالسه او پدرین زل الله حبیبوی چدا په سفر واجب او سنت لی لمن شار چا شاہ خاصی کم نہ کم دو رکعات خو دیوکی او ډیر چې څومره کول شه دی کی زمون په کې خدا سی دی دا ځانوی اقامت پمنځ کې نماز هام نه علاوه نیمه غنټه وی په دی وخت کې اذان قبلې نیمه غنټه کې ډیر نفل کې او ډیر دیوغان کې متفق علیه المراد بالعزانین مراد دا ازانین نصری الازان والعقامت مراد دا ازان وعقامت دا وصل اللہ باب تاکیدی رکعت دی سنت صبح باب دا قبیان د تاکید دا دی دور قاتنو دا سنت دا سباکی ورد دی حکم دا نور سنتنا جدا دی. نبی علیہ السلام په حالت سفر ته د برکات سنت ته دی پریفی دیوژنه کله سره په سفر کی وی او ډیر په منډه نه په ذ سنت پریکون نو اوم ور کا جواز تا حکم د سواب سنت نه علاوه دی د حضرت المؤمنین عائشی صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت ده ا فرمای شي نبی صلى الله عليه واله و سلم کانو لا یذ اربع قبل الظهر نبی پر خذل سلور رکات سنت مسفخین مخ ورکاته قبل الغداتی او دو رکات سنت مخ کی مزد سوا تا بهس حال کی اللہ حبیب نے پرواح البخاری یوجد حدیث روایت امام بخاری رحم الله کرے وان ها او دغه یوه م المؤمنین عائشی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ده دی. او د کی ګوره ده بی دا روایت دی وای شن دی چې عام معمول د نبی رحم السلام د او چا سنت به کور کې کور بی بی فرمایي لم یکن نبی الله علیه و نو نبی علیہ السلام لاشین پویشی من د سنتنا اشد دتا احذان چه دین راه پابندی وکول او ډېر اهتمام وکول منه د دین یعنی علی رکاته الفجر پاغه دو رکاتو سنت الصبا یدي دی ډېر اهتمام فرمایلو متفق علیه وعن هذم المؤمنین عائشی صدیق رضی الله عنه روایت ده چه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی رکات الفجر دا دورات سنت الصبا خیر من الدنيا وما فیها وی دا وردی د دنیا او د ما فیحانا ای یو پلو دا طول دنیا او د دی دا طول نعمتونا او د دی دا مال او دولت او یو پلو دا دورتات سنت د دا سبا نخیر من الدنیا و ما فیحان دا وردی دا دنیا ناو دا آسانا چی دی پریکید او لما او ذکر کریم دی وی دینا د سره دا قرآن شریف دا زدکولو آغا آجر معلوم کی. وی ګوره یو آیات څوک ذکیل کسل رکات و نفل و مر ثواب او ګر په یو آیات یاد په تعلیم او تعلم کې او باب د علم د نو لک زر رکات نفل سواب ثواب رواه مسلمن و روایت لهو په یو روایت دی مسلم شریف کی راغلی ویحب الیه من الدنيا جميعا تالله حبیب و محبوب دې د دنیا ټول نه د زده رکاتا وان ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه ابي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه روایت ہے کم بلال وہی مؤذن رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور حضور پاک مؤذن او حادم خاص انہ وہ تھا الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلیوذنہو چې دا الله حبيب تا اطلاع ورکي د مسجد صباح د بلال رضی الله نو طریقه چې اذان جو کو د موز په وخت په حضور پاک ته چې د مسجد لري ټیم بشو نو یې ته به خبردار یې ورکو فشعلت عائشه نو یې مشهوله کو عائشی بیبی بلال رضی الله انو له په عمر باندې سی ولو سالته سالته انو چې تاسو کړو دي بیبی د اغن د ذریکار بارکه حتا اسبهه تردی پوری چه سبای کو صح سخ یعنی روا فقام بلالن راپاسد بلال لذی الله انہو فآذنه بی صلاح تا اللہ حبیب تے خبردارے ورکو دموز وطابع آذانه اوپا دیت کولو الوکی پیر در پیوالیو کو دوبارے ونیدر سے اکر فلم یخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حبیب رونواتو فلم ما خرجسو اللہ کل اچدا اللہ حبیب روووتو نخلق لیدے سبا موزو کو فا اخبرهو نو خبری ولوارو چند عائشت شغلت ہو بھی وی, وی آئی بی بی مشغولا کرو دی بی بی دی نبی ری سلام لگ پیوکار سالت ہو انهو دا اللہ حبیب مانی داغی تا پوس کرو نو ماد آگی جواب ورکولو نو پاگی سارشو حتی اس جدا وی دی وجنش دیر سباشو وان انه وقت عليه بالخروج او نبي عليه السلام ددي وجنه تاخير او قدوي تا پراوتو کي فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم الله حبي فرمائيو اني كنت بيشکر چوم ركعتو ركعت الفجر ما اغذو ركعتو سباشو کي اغمي کي اني بيشکر چوم كنتو الفجر چی آغا دو رکاتا زی سبا می کلیو فقالا یا رسول اللہ انکا اصبحت جدت ویتا خو دیر زیاد یعنی اسپینوال پا سبا کی راوستو فقالا ولو اصبحتو اکسر مما اصبحتو ویکچر ما سبا پڑے وی دیر داغن چی سبا می کو نو بیام لرکاتو خوما ما بدا دو رکاتا کول وعسنتو خوما و دیر خبمی کول واجملتو او دا سی یعنی اجمالا مختصرا مختصرا بمیدا کول رواه ابو داود بے سنادن حسنن مگر پر اس حال کی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تا دوران سنت ترک نہیں دی وصلی اللہ, اللہ تعالی باب تخفیف رکاۃ الفجر باب نے تو بیان تہ تخفیف سرا د ادا کول د دوو رکاتو د صباح کې مختصر مختصر و کې و د دوو رکاتو سنتو کې سنت طریقہ د اختصار سره و بیانو و بیان ما او بیان دا غي قرعو فی حماچ لستے بشی په د دوارو رکاتو کې کم سورۃ النبول و بیان وقتهما او بیان د وقت د ادا کول د دوو رکاتو سنتو د صباح انا عائشہ رضی اللہ عنہ دم الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت پہ چی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنہ یسولی رکاتے لیں مزب قول دورکاتا خفیفتے لیں خفیفتے لیں یعنی کوسپ کی طریقہ طریقہ سر پاسانی طریقہ سر رڑے بین الندائی والعقامہ فمن دا ازانو دا اقامت کی ازان بوشو ازان نفس بے سنتو کل اغی نفس با د جمعن پار اقامتو شو من صلات الصبح د مزد سبانا متفقن علیه وفی روایت اللہ هما پا یو روایت دا دی دوارو کدادی یسلی رکت الفجر تا اللہ حبیب بمس کولو دا دورتا تا سنت د سبا فیخففو هما نددی پادا کولو کی تخفیب بے کولو یعنی دے رکد بے نکولو حتى اقول بي فرمای تر دی چې ما وزړه کیوی هل قرء فیما بم الام القران آیا الله حبیب دی کی سوره فاتحه و نستعین کن لا ذال ذرو کو للعل دی وی ما وزړه کیوی چې ام القران پکیول است کونا سوره فاتحه ته ام القران و وسیر روایت ل مسلم په یوه روایت د مسلم شریف کې راغلی کار یصلی رکعت الفجر او د الله حبیب چې مزبه کولو هغه دوه رکعات د صباح سنت ا عزانانه کله چې به ازان ووادو و خف فما او الله ح ببددي پدا کوو کې تخفیف کولو تې ردول بنا وفی روایت فات ک راغلی دا دوور کاته سنت ب کول اضاد فجرو چې کله بسبب خطو حف ر الله دومل ممنين حفي ررض الله عنله روایت فی. تا فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ښانو اراذن المؤذن قال شي باذانك مؤذن للصبح د سواد مزدقاره وبعد الصبح او صباح را احکارو نصلی رکعتین خفیفتین درکات سنت به وكل فتخیف سرا او بدون بینان متفق علیه وفي روايه مسلم و رواه مسلم شریف کلاغلی الله صلى الله اذا طلع الفجر شکل با صبا رو ختم لا بیا باب نور نفل ن نقول الا رکعتين خفیفتين مگر دو رکعاته سنت مختصر د دل صبا دیو جن سبا رو خي بیا نفل, نفل کی لګوازه راضی او نفل ن کوي ما مانم نمني دیر امامان دا وي چې ما مقتدی راش بانګ ویلې نفل ن کوي کو شو کولی مکوانو ارز چمینی نا نو چې یو وخت نفل کیږي نو وسیو سړی ځان صلي کوي دیو عمر رضی الله عنهما قال فرمایا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي عليه السلام يصلي من الليل چې مزبې کولو د شپې مسنا مسنات دو ركعتا دو ركعتا تنفل به کول ويؤثرو بركعتن او وتر به کول فيو د شپې نا یعنی یو رکعته یعنی دو رکعته به نوار په سیبي یو رکعات ویتر داوي سره متصل نکو ادا درنه پرمشتا شریف کی تیر شد چې الله حبيب درې رکعات ویتر کړي دي کله دو سلامونو کله یو سلام دو سلامونو راته چې په دو رکعات به سلامو ګرځول نو پابسيد او بیا به یو رکعات کو نو بیا به سلامو ګرځول لکه حرمين شریفونو کې کې اپيو سلام سرم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي و ويصلي او مذبیکولو ذراکات قبل صلات الغداز مخکی د مذ سبانا وک انل اذان بی ازنی دمر زر به کول چتاب وچ اغه اذان لا کو غونو مبارک کړي یعنی اغه اذان بتاوی چا ورې ده شو یی نمازان پس سم د شیبه ذراکات سنت کول متفق علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خانو یخرو چه قرات به لسوفی رکعات الفجر پا جو رکعات صبح کی فل اولہ منهما پدی اول رکعات کی د دیوار نوید سوره فاتحه نفز داوی سوره بقره کی آیات ته وغه درس کې در لખો له قولوا امننا بالله و ما و ما انزل لا ابراهيم و اسماعیل و اسحاق و يعقوب و وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ إِلَّا رِزْقًا لَّا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ دا یو آیات, آو آیات مبارک وفی وی او رکعات وی کو سوره فاتحه نفس بدا یو آیات مبارکه لست و فی روایت ویکن علیه البقره وفی الاخرته منهما الاخرت من آمنا آمنا بالله وشهدنا مسلمون اے دا آیات یادی دی سورہ علی امران وی کلی آہل الكتاب تعالی ولا کلمتن سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد اللہ الله ولا و لا نشرک بیہی شیعن و لا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ فان تولو فقولو شہدو بئنا مسلمون دا آیات دی قدوی امرتات کی دی سورہ فاتحین پسوئیم وفی روایت وفی الاخر پاہر رکات کے بیسوی اللہ تیہا آیات شفا سرال امران کے لئے تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم رواہما مسلم ددوار و احادیث و روایت امام مسلم رحم اللہ کرے ابو حلیر رضی اللہ عنہ فرمائی شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآہ لستو بے پاہدو رکاتو دی سنت دی سباکی پامل رحمت کې د سوره پس قل یا ایه الکافرون او پدويم کې وقل هو الله احد رواه مسلم وان ابن عمر رضی الله عنهما ابن عمر رضی الله عنهما روایت سے قال وایده امر مقت النبی صلی الله علیه وسلم شهر صحابی فرمای ویماد الله حبیب صلی الله علیه وسلم تبقتل یوم عاش یوم معاش ما ماد آغي اندازہ نہ بولا چغای مدار تھی یقروا فی الرکاتین لستوب قدو رکاتوں کی دس فرض نمخ کی قل یا ایہل کافرون اور وقل هو الله احد اے یوم معاش یو کتو چرا اللہ حبیب ب 52 رکات کی سورہ فاتحہ نہ پس سورہ اوفدو امرتحاق کی بید سور فاتحین پس قلحو اللہ وحدو ارواحو ترمیزیو وقال حدیث حسن وصل اللہ بابو استحباب الازدوجائی بابو بیان دی کچھ مستحب دی ارخ لگون باد رکع دی الفجری پس د دو رکع تو ادا قولو د سنت د سبانہ علا جنبه الائمانی پدیخی طرف بانے ایخی طرف بانے دے سنت انہا پس صدیرہ سے مخبہ قبل پریوزی عليه علیہ والحص علیہ آو تیزی ورکول پدی سوان کانا تحجد باللیل املا برابر خبر دکیو شدید شبیع تحجد کری دیو کنیدی کری اید حضور پانس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دعوی جو بدتهولش پوي او تقریبا د شپې سیسه کې تهجد کول نو چې کله ثواب وروخته نو د ورته عادت سنت به وکړي نو د الله حبيب د سنتو لپاره پرې وته او د صواب د مصبسي به د موس د پارا به ځان لک پټمک هو او د مسلوه د حضور پاک په وجودم شکر ا ته جمهور لمه دا خو لا دې چې نبی دې سلام په خوف دا غي او دس نماتې دو او عام آن انسان چې له پریجو دشي سترګي نو د سماتېږي د دې کې درته دا, دا در مسئله ذکر کښې او ځاګړي کې د محدثین و دے. چدا عادت وا او د فقهاو او اختلاف ده چې دا بنا ور عادت هوا او قضا یو سنت ده د امام شافعي رحمت الله علیه وسلم ته سلام چې دا مستقل سنت دي احناف وې دا عادت هو بناوا نو قضا سي شاوکل ند مستحب دا کو عجر بورت ملاوی نگولا سبا سنت پسی صلی لغن دی پریوزی خدا پکی را چی سمرہ یعنی عام مسلمانان ناری نظران ایک پریوہ تو اس ترگی ورل جبی آپ آؤ دست کہیں لکس کا صلی پریوزی ند دا مستحب دا شی عن عائشہ رضی اللہ عنہ لوم المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نروایت پر قالتی بی بی فرمای ک نبی صلی الله علیه و او نبی علیہ السلام اذا صلی رکعات الفجر کلیچ به دو رکعات سنت السباح وقل اذ تجعل شک ہلای منی فریب و تو ضیخی طرف مخابخ کی لیلا لوگوں کے آرام به حاصل ہوں لوگوں کے صباح رواه البخاری وعنها عوض دغیم الممنین آئیسی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تراغ فرمائی و نبی ریح السلام یسولی مزمیت اولو قیمات تماز خطن دموزن بلاللہ حدیث فارق نو صائل دسا الفجر د صباح پوری پنځ منځ منځ کې به سکول 11 رکاته یول سرکاته اے د ماسکتن د مش او د صباح د مش په منځ کې د شپې په اخر کې یاد شپې په منځ کې د الله حبيب به یول سرکاته مشکولو په دې کې ګره اتر رکاته تهجد شول او د آدري رکاته په کې وتر شول یسلمو بینه کل دالحبیب السلام گر ذولو پمند هر دو رکعتوں کی و یوتری بواحدتن چ دو رکعت ویوکل نو ور سر بیو کو نو وتر ویوکل پے رکعت او کتل مؤذن اوکل چ مؤزن مؤزن شو مؤذن یعنی مؤذن بعد اذان نہ من صلاۃ الفجر دمد سبان و تبین له الفجرو او احتار بشد اللہ حبیب کے وجاء المؤذن اور اب غیرت المؤذن نقام الله حبیب بودرے دو فرات رکاتیں خسیفتیں مختصر دو رکات سنت بے الصبا کل او کله او ثم استجالا شق الایمر تردی پوری چپری بواتو پریخی طرف ہکا زادارنگے حتا تردی یاتیه المؤذن چرا بغی ورت المؤذن للاقامات اقامت پارا چله اقامت او ذ مزد دو در دو ټیم دې الله حبيب بر پاسو پرواه مسلم کاوله راقال دی بی بیبی چې صلی الله علیه ورا کله رکعات وای د هر دو رکعات باندې سلام دې ګرځولو ها کذا هو فی دا رمی دا مسلم دارمی له حدیث په مسلم شریف کې او باندې داده دا با ده کله رکعاته د هر دو رکعات پسې وې سلام ګرځولو وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضی الله عنه اے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی دی ازا صلی اللہ حدوکم کلچی مجھو کیو پتاسو کی دورکاتا دا سباد سنتو فل یزتجع علی مینی نو بیادی پریوزی پا دی خیخی علی خی اخبالی پرد اللہ حبیب پا خفلم کری نو اگیتا حدیثی فیلی وئی او مت فرمائی لی دیتا حدیثی قولی وئی نو گرد عمل قولن و فیلن ثابتتے نفدین یا سلے سنتو کی پور کی پریو دیزی لگ لکس آت دا پار دی پریو دی خدا پاک شد دش دیو دنشکو دشو نو مات دی بیا بودس کئی رواحو ابو داود و ترمیزیو اللہ بی اثانی دن صحیحة تن پسندن صحیحو سا قالت ترمیزیو حدیث حسن صحیحن دا حدیث وی حسن سحیلے باب سنت زہرک باب رتب بیان د سنتو د ماص فخین کی د حضرت عمر رضی الله عنه روایت قال قالای فرمای صلیتوا سو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم, اللہ اللہ علیہ وسلم دا و امام مس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 2 رکعاته قبل الظهر دو رکعاته مخ کی د ماص فخین نا ورکعاته نباده ها او دو رکعاته رست اے باجی د دی حدیث د وجه نه د دو رکعاته سنتو قائلن و جمهور دعوی جند نماز بخین سنت موکده سلور دی د دې دو بارہ کی دعوی چیاودی ته وئی صلات الزوال یچ زوال بو شو کرا بدا الله حبیب بدرکات تنفلو کی یادت تحیت الروضه تحیت المسجد بهر حال د جمهور په نسبانی حضور پاک صلی الله علیه وسلم نماز بخین نمخ کی سلور رکعات سنت متفق علیه اور بسید و رکا تکلی آیش بی بی رضی اللہ عنہ آوائی چه نبی ریح السلام کانو لائی دعو نبی پرخل اربعن سلور رکا تا سنت قبل الظهری مخک دمازفخننا نمازفخن دسلور رکا تا فرض نمخک دالسلور رکا تا سنت موقع دبی پرخدلنا رواح البخاری وانہا او دیدگی بی بین روایت تے قالت فروائی چهو نبی ریح السلام یسلی فی بیت زما قکور کی بے موزکو حجر مبارکہ جکم د حضور پاک صلی الله وسلم روز شریف را علاوہ کل جمعہ سره متصل الا سلو رکعات سنت به اوکل په کور کې هر ځل ثم یخرج بیاوته مسجد نبوی ته فیصللی بالناس خلق له ایمامت او رکا ثم يدخل بیا واجب فرض نقصکور تا حجره مبارکه ترا دلشو فیصللی رکعاتین نو دو رکعات سنت به اوکل وکانللي بنا مغرریبه د الله بي خلکوله د ماخاب موضکو درې کاته فره س بایدیت فلوبیتی بیا به زما کور ته رادن نه شو فشللی رکاتې د دوه کاته سنتې زما په کوررککل سنت ک س کور ته رغولی شي نوجررو سوواوي ډی لی بنا لشا موز بیاو کو خلکوله د معخوط د جمې سور رکته پر ید فلوبیتی زما کور ته بردن دوارا کا آتا سنت دے بیعظمان پتور کے اوکل وصل اللہ تعالی وان ام حبیبہ دا حضرت ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے قالت دا بی بی فرمائی چپا امہات المومنین کے دا رسول الله صلی اللہ عليه وآلہ وسلم فرمائی لیت من حافظوا شاعتي حفاظه و پابنديو کا على اربع رکاتين وصلو ركعتين واني قبل الظهر د نماز بخين نماز کې اي سلو ركعات سنت موکده د نماز بخين د فرض نمخ کې وکل و اربعا بعدها سلو ري فسکل پدې سلو رو کې اربعات سنت موکده دي او د ورکات نه پلي فرض دیو کل نو دماغ سبخین ده فرض و نفس دو رکات سنت و دو رکات نفل لیو کل حرمه اللہ علی النار نو دا سڑیبا اللہ دا جہنم پا اوربان حرام و گرزئی تا گوڑی علوی بشارت تے بلکی اصل کداد دی دو رکات و مسلنا سنت غصم مسلمانان کوي نو دماغ سبخین د دو سنت و پسی دو رکات نفل لیو کئی دا الله دا خب الحبیب پا زبان مبارک و عاد چې څوک په دې دوړه کاټو نفل پابندي کوي د دې بده جهنم پهور الله حرام ګرځي نو خامخا ګورې نفل دې دوړه کاټې بي دور وخت نه لګي او یو له بشارت او خوشخبری دا هر مسلمان نارینه زنانا ته پابندي پکار دا هر واهو غوځاو وتيرميزي رحمه الله او قال امام ترمذي فرمایلي حدیث حسن صحیح دا ابن صاحب رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم كانوا یصلیا اربعا چې سلور رکعاتا مز بے کولو بعد ان تزول الشمس مخده دنه چې نور بزایل شو قبل الظهر دماس په هند مز نه مخکی د دې سلور برکت له علماو اختلاف ده چې دا ركعاته سنته موکدہ دی او که دا سلور رکعاته سنت نه مخکې سلور رکعاته نفل دی نواب علماء وې دا سلور رکعاته سنت یا دی او صحیح قول پکې دی دا نه مراد زوان نفل سلور رکعاته نفل دی ته سنت نه مخکې او نبی رحم السلام چې سلور رکعاته نفل وې کول پس دینه چینور به داخل او دا مستقیم وقت به داخل قبل ظورې د اسپخین نه مخکې بکل دمونز نه مخکې وقاله او د الله ح به فرمایل ان سااع دا, دا اسمان اید اللہ او داسې ووق دا دا دی توفته هو فيواما چې کولاوي دی شي په دی کې درواز داسمان الله رحمت متوجہ او د بس چې د اان تب شو او انو شو نو د رحمت دروا پلا دی ف اوح به نوظ نه سام او خیجی ماد اپارا فیہا پدی دروازو دا اسمان کی عملن سوالہن عمل لیک نگر اگر وقت دعا قبلی دومنے دا اسمان دروازی پولاؤ دی کسو کبازت که یغ قبلی گی که دعا غواری دعا قبلی رواہ ترمیزیو جدی حدیث روایت امام ترمیزی رحم اللہ کڑے وقال حدیث حسنن وعنائشا دوم الممنین آئشی صدیقی رضی اللہ عنہ نوایت تے وی نبی علیہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کانو ادا لم یسول اربعان چکلو سلور رتا تا سنت و نکل قبل زہری مخید آغا د دا ماس بخینا نسواللہ نبادہا بیابی دا فرزو نرست و قولی نگو رد دی سنت و یو مسلمان راغ غی امام دی لکتا تا پوسم باز امامان او طالبان قی زر وقت امام سنت نی کری نوم دی جمع قولی یې ما پر هغه د ماستقین سنت لیدې کړي دته جمع او یو یو اميره او د سنت لیدې کړي نه د فرض کې شامل شي لکه قال فرضکل نو ګورو دوه طریقې فقها او ذکر کړي سو کوېړو میر را څلور رکعاتو کې نو ورپسې دوه رکعاتو سنتو کې اواز علماء وایي چې څلور قسم د خپل زين رسټ لو د صلو ر فرض و قصيدي لمبه دو رکات سنتو کي او د دو, دو رکات سنتو نفس بیا د صلو ر رکات سنتو کي دا قول غره او دي کي دومل مومنين عائشه رضي الله عنها قول ده لو غره ده چې دا دوی مسقي کي او صلو ر دي رزق کي دي سنتو قضا پدي ترتيب باندې راغلي دا وقاله حديث حسن الله اگر بعد دي جميع سنتو تفوز کي غسلور رکات لاریک زمو فقها او په قول انه ذکر کړي څوک د جمعه سنت تمکینی پاتشل نقصو کې د قضا قائل او څوک یې نه دی قائل په دې خبره باندې اګیکې علما او په قول انه دې باب سنت ال عصر باب د بیان د سنتو د ما ذکر کې دې ته ګره سنتي زوائد وې دې لم سنت وې وګره یو سنتي موکدري لکه تاسو سنن چې موږ او تاسو دماغ سبخین نمخی رفتو کو یا لما ستنو معقام نفس کو یا دا سبا دا فرض و نمخی کو دیتا سنن موکدو یا سنن زواید دی دی نفلو لوئی باپ دی فبیان دا سنتو دا مازگر کے دا علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہون روایت دی دے فرمایی چو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسولی قبل العصر چی مز بے قولو مخد دا فرض و دا اربع رکاتن سرور رکات یفصل بینهن بالتسلیم جداواله میرا وسط پمن دی کی پس سلام صرف ملائک المقربین چه غدا الله مقرب ملائک دی ومن منو طع چه سلام و تبعهم تبعهم من المسلمین چه تابعی دی پسید مسلمانانو د مؤمنانو سلام لسو مراد دی نو کریم امام شفیع رحمتہ اللہ علیہ و ادا سنور رکاتہ بفضلو سلامو دی درته نیت بوته سلام لوگو غابو کی زموغه احناف علماء داوی چې دیږي په پیو سلام بسلو رکاتہ کې او دا سلام څه مراد دي ورته نشي په تشہد کې نه وي السلام علینا و علی عباد الله الصالحین نو پټول ملائکه مؤمنان دې سلام دې نه سلام دي یعنی په تشہد کې به سلام یا صلی علی رسول النبی تسلیم جداوال بیرا واسط فمن دی کی فسلام فملائکه مقربین او سوق کی تعبیدی دی دوی فصید مسلمانان او مومنان الله السلام علینا اور ویکن السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ و السلام والسلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین نو عباد اللہ الصالحین کی مومنان مسلمانان امران او ملائکۃ المقربو امران ارواح ترمذی و قال حدیث حسن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت سے نبی علیہ السلام قال فرمایا اے علماء الکری سو کذا سلول رکعات کہیں داغیر کو پخپل زیرے دے حضور پاک پر پا دی دعا کی برادری اللہ حبیب بو رحم الله امران رحم دیوکی اللہ باغسری ناری نہ زنانا صلا قبل العصر اربع کیا مس کئی مخ کی نمازی گر نہ سلول رکعات ويا الله تفي رحم را نازن کی چي زمہ په امتيانو کې کوم امتي ناري نه زنانا دمازيګر د موزنه مخ کې سرور رکعات نفل کوي دالقي سړې له وختي راشي رواه ابو داوود او ترمذي يو وقال حديث حسن وان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نروایت شي نبي رسول الله كانو يصلي قبل العصر رکعات نفل به کول دمازيګر نمخ کې څو رکعاتا دې په لور غوا کله د ورکا څخه دی بیا هر کې سلور کوټ کله یوکا خراج دی وای چې وقته نت دی دویو کی او کټه ډیر وی وقته ډیر د سلور دیو کی رواه ابو داوود بسناد صحیحن صلی الله باب سنته المغرب بعدها وقبلها باب د بیان د سنت الماحم کی بعدها چې دمحم نفس کم سنت دی وقبلها اوتما قامد فرض نکم درکات نفل اغه مستحب دي ويتقدمه في هذه الابواب روان دي تیر شو په دغه بابونو کې حديث دي ابن عمر رضی الله عنهما او حديث ده ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها وهما صحیحانه او دغه دواله روایتونه صحیح 제 نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم کان یصلی بعد المغرب کولو پس د ماحام د فرض نه رکاته دو رکاته سنت د ماخام د فرض نه پس به حضور پاک صلی الله علیه وسلم دو رکاته سنت کول رویا خدر لتی رشوا اوس د ماحام نمخ کی چ اذان وشي نو د اقامت او د اذان پمنس کی دعوت دو رکاته النفل و ذکر ور لکئی دا عبد الله ابنی مغفل رضی الله عنه روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی یې قبل المغرب مس کوی د ما عام د فرض نه مخکې دو رکعات یې نفل یو پیرو او دو پیري قال کس سالسا او بدرم زل کیو فرمایل لمن شاء چې رچا خوشی دا ګورل لمن شاء دلیل دې دې چې دا مستحب ده او مستحب ده کچاو کو اجر ورته ملاوش او کچاو نو نو کو نوغبانی سونه نشتا او دې کې بیا راي مو اختلاف دي بعضه احمد دي کائل لي چې بس ماخام خام په سب سمدستي چې او او دورټم پکيني وې تاخير نه پکار او بعضه مو وې دور تاخير پکار دې چسوش دروازه کتن فللي پتوش و دا که تاخير غره در سي چې کله باځي وي تاخير راضي تاخير لوکله چې رمضان شریف شي بیا سوک لسمنٹ هاوس یو فاوشن مېنټو پورته مورکه کېږي په خبر پرمهر ولته غره د شريعت یو حکممنه د شريعت حکممن د دباې څخه و ثابت دي چې ګوره دور وخت ایم دی ور کوي چې د سړي د تن دی او د لوګي هغه ډېر حاجت ختمي ځکه کله شړي د لوګا راوډه رتن دا نوروجی وقو اقاسم بندره سړی صبره او چې اذان وشو نو د اجازه ته شو نو کله سړی کډیر د څنګه دی او د لوګي په حال کې مجلرا پاسي نو د د ټول توجہ دی طرف لې جلا موږ بسو ختميږي چې زلر شمر دوه اندازہ کېږي د خوراکو کې چې توجہ د د خوراک سکا نه مسترا منتقل شي دی وجه نو سو حالت نو کې مجکروه ده یو چې سړی تا اول ویار ورو کې د سماعتي ورزي نو پدہ واخ کیدې مسکی کړه دا موجه مکروه تحریمه ده ځکه دا غو توجه ټوله دې ته چې څو وخت په مسخته کې جزاو دسماتی تلارشو دا رنگ کله راشړې دی او ډېر بینتحاء وګره او توعام هم حاضر ده لږې کړه واخ کی مسکی کړه نماز مکروه ځکه دا توجه ټوله توعام طرف لای رواه البخاری دی د دې حدیث روایت کړې دی امام بخاری رحم الله قالص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا لہذا فرمائی لقد رہے تو بیشک ما قتل یو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا ہاٹ ہاٹو مشران مشران دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل ما ماضان ختم شو نو یبتدیرون السواریا دایب جلدی کولا د جمعہ ستن ہوتا عند المغرب نماز سن شال بودرید او دو رکعت پڑھي بکو رو احل بخاري یود دي حديث روايت کړره امام بخاري نهغه راشه جائز ده تګم را ده زمون دي علاقہ کی چون کی مذهب حنفی دي او سال سو او ديلا وقت نو ور کوي نسوک دینه کوي غباز خلک ارمين شریفين او کی ديلا با قاعده وقت ور کوي لذا دي نه چې لټ شي با عوام لچ سوک دا دورا کاټ گئی داس نیونی شي وای کی, نا؟ نا کی, کی دا ناروا دي دغه په خبره ورک نو چون کی مکور گئی نتیه ته اسه ناز نو دا حرم شریف دو رکا خدا سے شل تا دولا تا نفل چوکی دو رکا تا نفل دا سیدی نو آغاز ایکی چون کئی وقت ورکی نو دایا و مستحب عمل لے فکار لے رواح البخاریو وعنہو آود ادغی آنس رضی اللہ عنہو نا روایت تے قال دے فرمائی کننا نسولی ومونگچی مضبم اکولو علا آہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاتین دو ر با ده غروب شمس پس ده دو بیدو ده نورنا دورکاتا نفع بمکول قبل المغرب مخی ده ما خام ده مزنا فقیل ورطویل شل اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تا اللہ حبیب دا موسکنے قالا نصحابی ورطوی چکانا یارانا او دا اللہ حبیب چی مونگا بے کتو نسولیه ما چی مونگ بدا دورکاتا نفن ده ما خام د فرز و نمخی کول فلم یأمرنا نو مونته نو حکم کړو والا میاں او ني مونږ باندې کولو دي توي يني تقرير النبي صلى الله عليه وسلم يو مسلمان سيد پیغمبر رواد دي او کار کوي او دا الله پیغمبر داغي نن من نکو نو دغشه دين جوړي دي دي توي ځکه پیغمبران الله راني بي دي د بار دي چې دای مخي سو کار کوي نارواوي نو په نبي باندې دا فرض او لازم دي چې د ناروا نه مني چکلا پی نبی سکوت فرمایلو نو دغه شریعت جوړیږي رواه مسلم رضی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمہ الله وانহু او دغه انس رضی الله عنه روایت ته کارواي د کنا بالمدینه همو په مدینه منوریک پیدا اعظم المؤذن چکلا اذان کو مؤذن لصلاه المغرب د موځ ما خام نه پاره اڤ تدرو السواریا حلق وجلدی کوله د مسجد نبوی ستنو دا فرا کاو رکاتین د ور کاته وکول حتا تردی ان الرجل الغریب یو سړی ناشنا اجنبی د بار نشه ورا غلیت کل المسجدہ جمعه سبرادر نشو فاحسبن غب گمان فل جنت صلات تشبشکم قد صلیت تا جوړ او کړې شو من کا سرت می تو واجب دې وروالي دا غچانه شي به دا ذورا کا تنفل کولې بار مسئله چې برا نو اکثر خلک به جماعت کې پنافلو لړوي به دي چې موس شويره رواه مسلمون دې حدیث روات دی امام مسلم رحم الله بعده سنته العشاء عبادتها وقبلها بعد په بیان د سنتو د نماز په تن کې لاغي نفس او مخ کې نو ګورم د نماز په تن نفس کو سنت موقت دی او دا مخ کې نفل د نسري مخی نفل تے مصطحب کی پا دیکی حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو دے سابق و مخی چا غوئی سواللہ تمہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ موسکر اللہ دا حبیب سر رکھا دینے دو رکھا سنت بعد علی شائع پس دماغ سو تننا او حدیث دارد اللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ انتیر شو چے بین کل ازانین سوالاتن دا ہر جو بانگونو چی یوتا ازان ہوئی بلتے قامت ہوئی دا د متفق علیه كما سبقا لک څنګه وایي مخکې درته شر وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحاب اجمعین تل جمعه ته باب ده بیان د سنتو د جمعې وي فيه حدیث ابن عمره و دې حدیث د ابن عمر رضی الله عنه دے اصحاب خدا کوم چې مخکې تیر شو چ انه صلی الله بشک دا صحابی چې دی وای د مسکلو د نبی صلی الله علیه وسلم سره رکاتېنی د ورته قاعده بدل جو معتی فصد جو مینا د ورته سکڑی فصد جو مینې ور سره کړی وګوره ته حضور پاک صلی الله علیه وسلم د جو مینا پس دری قسمه طریقو سره سنت ثابت کله دوکڑی کله سلوور کڑی او کله شپږ رکاتې کړي روي کله مسلمان داش پخ رکا ته کینو پټول احادیث او عمل را غه وانبي خوره رضی الله عنه د ابو رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمایلي دي اذا صلى احدكم الجمعه كلا شي مذكيو پتاسو کې د جمعې فل يصلي بعدها اربع لو د جمعې د موز نفاس د سلور رکعاته سنتو کې رواه مسلمون وان ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت ہے ان نبی صلی الله علیه وسلم چې نو نبی علیہ الصلات والسلام کان لا یصلی بعد الجمعۃ مذمیل کو لپس د جمعې حتا ان صرف تر دیشی روب غرزه او پور ته بلاو فیصلی رکعتین فی بیته نذا اللہ حبیب بذراکات اوکل پختن کور کی پختن کور کی بذراکات اوکل غرد احناف پنځ دجومین مخکم سلوور رکات سنت دی امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ باغ نور ائمہ تدیم مف کی سنتو قائل ندی ابر له مخ اعلی رسید اوذومین دا زمون په وزارت کې فتوا د ادم ازبي حنفي کې چش پد راکاته البته علما دا ذکر کوي چې دوه به مخ کې که ک سلور به مخ کې کې نو بازي سلور مخ کې او کادو او پسيو کا او روايات خراغلي دي چې ابن عمر رضی الله عنه وکاله شپق وارکول دوه به مخ کې او سلور به رسټو دي وجه زمون بازه کاویرینو علما دې ونه هغه دي قال ترجي او کړي چې دوه د سړې مخ کې او دا سلور درستو کی او دام چی بازی عوام تقوز کئی جدا اشپک وارا سنت موکد دیو کنری نگور بازی علماء لکا مفتی کی فایت اللہ سے ورحمت اللہ علیہ تعلیم الاسلام و دی کتابونو کې ذکر کری جدا اشپک وارا سنت موکد دی نورام فقہ داوی جدا سلور سنت موکد دی او دا دو سنت موکد نری بگیت خبروان عام علماء داوایی چې دا سنور رکعات د جمعې په سې سُننۃ موکدہ یو دا دعا سُننۃ موکدہ ني یوزنه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول ده چې د جمعې نه په سنور رکعاته کې سنت دي صاحبین چې دا هغه شادردان دي او دا غید مذهب او مسلک د امام څخه مسلک وي امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ د شپګو رکعات قائل له او حنافہ فتوا په دې فرواه مسلمن ده دی حدیث روایت کنه ده امام مسلم رحمه الله باب دستخبابه جعل النوافلی خلبه ده باب ده پا بیان ده ده که چه مستحب دی گرزول ده نفلونو پکور که سواون برابر خبره ده اراتبه تو کداغ سنت موکده وی وغیروها او که غیر سنت موکده ایو خو سنت موکده دی یو نفل نو ددوار مبارک مستحب دازي چ پکور کی ديوي کپ جمعه کې چا سنت او نفل کله جایز دي دا ورته نه ویچګني نه جایز دي پجمعات کې نفل او سنت جایز دي او پکور کې ثواب ډېر دی واجب زلي والامر بالتحول او دا باب د دې مبارک لپاره چې حکم دي د شریعت به تحول چې اوړي با زيبه بدلې للنافله د نفل د فار او د سنت د فار مموزه الفريضه د زيد فرض ها د فرض زينب جدا نفل کي نو غره علما ولي کلی مقتدي له فاردا حكم د استحباب دي ایک زيوي نو یو مقتديس د نفل او سنت بل زيدو کي اي امام د فاردا حكم سه شه تاكيد دي نو امام حكم ز فرض او کل باعینی هی په دغه ځ ورته سنت کول فوقه را او مکرو حزی کړي لکه زموږ دف کې کتاب د میانه راوالی طرافره پور ف قه ولییکي او مشت شری ک دی لا یصل ل معام و فلم الزی صله في ی ام به سنتته او نفل پاغ ځای کې نه کو کم ځای چې دپ کې س کړي کم ځای د فرس کړي نګړې په لوګړئ که د مثی په او د پهمهرات ک اړخ ل شي دام ضبد لو یاد لغ مخکشی یا لغ را رستشی ویګی په خبره وانه لغ مخکشی لغ را رستشی ندا ټول خبر درسي یو بلایو شی مه فخ نه دا باندې ما برسوشو نظر مختدی داغه پځیو دري ویګی په خبره وانه امام دې سته روشه بل زیو دري نداشه زما خو فخ نه شيزنی وخه ما ما فدی خو شیزر داغه پځې باندې سنتو له مختدی و کله راځي چې دې مو دې ګری خړې له ویګه په خبراله نو کرستو شکرانه وی بچره امام زړه ګرخه لري نو د امام زیدی عزت وی ویګه په خبراله لو چې دا سي حضور ني ربل سره دې در داغه په زباني उतरेګينا ادم سدي په لوګورا کرستو دې هو امام دراش ورنه مسليمانه کده مخې رستو شي اخته بدل را بدل کی بچې بدل هغه حکم په اداکی او انفصل بينهما بکلام او دام دې چگورا دا فرض و دا نفل و پا منس کی وجود آوال راولی اگر کپس خبرو سرائی او پا ذکر و اسکار سرائی دا یہ مسئلہ دا چی فرضو شو لو ایس دیم ندکرین ندی ری بدل کردی ندی سے ذکر کردی فوری طور سنت لو دریگی ندا فقہا و مکروح گرنی دیدی لکہ عمر رضی اللہ عنہ یو سڑی فرضو شو مشکاہ شریف کی حدیث در لطیر شو ناغذر پاسی دو ناغذر گلاسو نی پخوانی د دیوجنه حالاتول چې د فرض او سنت په منځ کې بیس هیڅ فرق او فصل نه کړي تعالی حبیب ورته وی چې ته حق لور رسل د فرض او د سنت په منځ کې سفصل فرق نه پکار دی ان زید ابن ثابت رضی الله عنه د زید ابن ثابت رضی الله عنه له روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی سلو ایها الناس فی بیوتک هي منزله کوي اي خلقو پخپل کورونو کلا سنتونه فالیا ده فئن افضل الصلاه بيشکه غرف منزله کې صلاه البري مزديو سړي په بيته یې پخپل کور کې الا المكتوبه مگر فرض فرض د کې کوي دا عوام درسني با د سړي درسني جماعت ته لې را رسي نوراه ناراض ته او د شرن ملامت ده په جنکی سستیا کړې نوغه پکاردار چې درستو سہیرا شي په ډېشي اوږې شرمېږي پري نو دایګه قضاوس کوي به جماعت نه دا فرض فرض دا معنا نه چې فرض کې ځان نه لوب جماعت لراځي نه فرض لبد چې مې د پاره جماعت لراځي او ګذر نه جمع لا نه لښرم محسوس کا یا حجرت پټ ریکو کاکور کور ک الا المکتوبه د فرج نمبرات سره یعنی با جماعت فرج داکه نه جماعت تراشه متفق علیه وان ابن عمر رضی الله عنهما د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم او گر ذوي دخلوا من جنونا پر یخلو کور نو کم نقل کوای سنت کوای ولا تتقذوها قبورا او مجوڑا وی دین قبرونا ای لکا پا قبرستان کی موز نکیگی او نسو کئی او موز پک ناروا دی نو دکور نقبر مجوڑا وی چلا قبرستان دی او پک او نفل او موز کئینا پا قور کی منزو نکوی دی سر برکات رازی نو سلی دی نفل او سنت دی په گورا تلاوت تیم سلی پا قور کی کئیو خودر نه نسلی بچوشی وی انداد استاد دے نفل و تلاوت و سنت سره سر فکور کی الله خیر و برکت را ولی رحمت را نازری او دام مانا را و لا تتخیزوها قبورا منی سیدہ کورونا دا قبر نزے اے کہ یا سڑی وسیعت کو جماع دے کور کی خاخ کئی او ما پا دی اوجرہ کی خاخ کئی ندا وسیعت باطل و ناروارے فخپل قور کی بس خاخول نشیئے بلکی مسلمان بفاہم قبرستان کسی کی خاخول بشیئے ولا تتخذوها قبورا منی سې دېلارې دا قبر نه یعنی په دې کې مړي مې دفن کوي دا چې نه په یو کې یو يَوْ ناپوه وړي چې زبر شم ما په کوروځر کې دفن کوي نو شریعت د وصیت باطل ګرځولې په دې باندې عمل درامه نشي کېوي ځکه دا وصیت د الله د رسول د حکم نه خلاف دی متفق علیه صلی الله تعالی وان جابر بن الله عنه ده حضرت جابر رضی اللہ عنہ نو روایت ته دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي اذا قدوا احدکم کلچ پورکیو پتاسو کې صلاتو مسکن فل مسجد الجمعهت کې ای جمعات کې فرضوک المذوک نوفل يجعل لی بیتی نسویبر او دې ګرځوی دې دخل کور د پارا صبره من صلاته دې مذ ایس سنت او نفل لپکور کی موکی فئن اللہ جاعل بے شک اللہ گردشون کرے فی بیتھی پکور ددکی من صلات ہی دوجد دو مزدد نہ خیرن خیر لرا اے د مزد وجنا الله پکور کی خیر او برکات را ودی خدا کوشش پکار دے کم خلق چې پکور کی منزله کوي چې پکور کی تصاویر ني دا مثلا د هر جاندار تصویر پکور کې رازوند وی نو کم مخی دے خو سخت گناہ او مز نکیگی او کذا سر د پاس دے یا شاته دے نو ام پا دا غطول کور او کمرہ کی مز نکیگی چی تصویر پا کیوئی نا مسلا علماء و ذکر کڑی کم تصویر چې پا شریعت کې ممنوع لے نو داکن مزکون کی شالمین او پا دا غزے کی مز کول نکیگی بلکہ مکروح تخریمی لے نو کچا پا یودا سی دے کمرہ او کور کی مزو پا چیغی کی وي نو پدوانی د موزه اعاده واجب بلا ولا دغه مساله کم که موسچ کراهت تهریبی سرا داش نو داغي دوباره کول واجب وی نو کور کی موس پکار دے خدا سوچ پکار دے چې کور کی تصاوير فونشتا بای سې زونه کور را تیوي چې غي نزان بشپور ګران وی نو سړی دې ساتي بس دې سر باندې ور تراکا دي صحیحون ته پپن باندې نخې ریکي نو لاغې نه پښه تصويره محرمه نا شي روواه مسلمون دی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمہ الله دو عمر ابن اثواء رحمہ الله نے روایت چهنا ابن جبیر رحمه الله ارسل له دی لے گئے او عمر ابن اثواء الى صاحب ابن اخت ابن نمیر دل لے گئے و غصائب ابن اخت ابن نمیر رحمه الله یساله چراغنا ورلته پوچھ کی ان شین دی رآہو منہو معاویتو رآہو منہو رآہو منہو معاویتو چکتلی بیا غد لرم معاوی رضی اللہ عنہو نبو مسکے فقالنا عم اغورت ایو آو صلیتو ماہو الجمعتا او دیکھ دا معاویتا دے رآہو منہو غد داغنہ دا سو کیا دے یعنی دا معاوی رضی اللہ عنہ انہوں نے پو مسکر فقالنا عورتِ نام آو صلیت ماہو الجمعہ تا ما مسکرہ دا غصرہ د جمعی فی المقصورہ پا مقصورہ کے اے مقصورہ دے لوائیو چکل پر یہ خلفاؤ په پا مساجدو کی حملے کیلئے دی رضی اللہ عنہ دا جمعی دا سبا پا مسکر شہید شو د هغې پس په لفااو د پاهبه په جممات کې او داسې مخوه پوټه جوړه شوه د کوسم حاج د سوکلاړوي نو د معام د خودې دپاره او مخصوه غونتیځې جوړ کړئ چا هغه د نورو خلکو ن لااح دې ته مخصصه و تا د ساحو د وخت نه جوړه شو وه چې دی کې به د خلیفاو د امام یو فاازو چې څوک حمللوو کې په تې او نووي په چړی نوئ ما ور سره مکللو په مخصصوره کې پهل مااصل نهام و کله چېام سلام و ګرلو نو دیو وی قمتو فی مقامی زود ری دن پا خبل زی فسولیتو نموزم شوروکو فوری طور دو فرزو پسی فلم ما دخلا حر کل چی اغا خبل زی توردنشو تو معاوی رضی الله عنو نو ارسل ایلی مات خبر رو گرو نو زی رو مختن فقالوی لا تعد دیادا سی مکوا لی ما فال تداسش دیو کر وردتا موزو کو فرض پسی سم دستی سنتو لود ری دی اذا صلیت الجمع تکل چی تموز دو جمعو صلاۃ تصلھا بصلاۃ ندئ سر بالمزمط و اسکا سم دسی حتا تکلمہ تردی چ خبر یو کی ذکر او کی او تخرج آیات جمعت نو زی ف ان رسول الله صلی الله علیه وسلم امرنا بذلک الله دې کړی د الله نو صلیلا صلاۃ موږ بلپی و اسکو یو مزدبل سره حتا نتاکلم او نخرج تردی چ خبر یو کی د زین فرض او فصی سنت ده ده احادیث و دو وجل سری من راگلی ده ذکر بس علی کئی او خام خسن جماعت نا کور تزین دغه دا غا فسلم پا کسی ہے دا فسلم پا که رواه مسلمون د ده حدیث روایت کرده امام مسلم رحمه الله باب الحس علی صلاة الویتره باب ده خب د ده ترغیب و تیزی ورگولو کی پموز ده ویترو و بیانی و بیان, بیان ده چننه سنت موقدتن داوی تر سننته موکدہ دی ور دي په لور دي جمهور او لماو مسلک دا لے چداوی تر سننته موکدہ دی امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ علیہ وای چنه دا واجب دی امام ابو حنیفه رحمتہ اللہ علیہ مسلک دا لے چنه وتر واجب دی خو دي کم لور غري کم ائمه چوي چدا سننته دی اند قضا قائل لیک او امام صاحب کوی چ واجب دین وغه اند قضا قائل دی یره که چانه قضا شل نو دا برا ګرځي و بیان وقته او بیان دا وقت د دیچي د وي تر دا ادا کولکم وقت ته دا انس رضی الله عنه نه روایت ده دی فرمای چې ال ویتر له سبيحت مې سفرز نه دي ک پشان دي او فرض مز ولکن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مسنون گردشولے قال فرمایا ان اللہ وثرن اللہ ویتر دے او یحب الوترا وتر فخوی فاوترو یا اهل القران نو وتر کوی اے قران والو قران والاسی یعنی قران عالمانو اے صحابو اے مومنانو تا سو وتر رو احو بو دعو دو ترمذی یو د دې حدیث روایت ما بو و د امام ترمذی کړه وقال حدیث حسن ل عشی بیبی رضی الله عنه روایت ده دا فرمای من کل لیل دا طول شپه نا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیب وی ترکړي مین اول لیل په فاول شپه کېم کړي د اومد د جواز لپاره و منوسته او د شپه په منس کړي و من اخرې او د شپه په اخر کېم کړي د بانغ نمخ کې و انت او یعنی انتهاش وی ودا غي د تر پیشمنی سحر ترپیشمنی پوری نه حضور پاک پاولش پکی پا پمند پا شپی کی او دارنگی ترپیشمنی پوری کړي متفقن علیه ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت سے چنبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اجرو اخر الصلاتکم باللیل وتر او غرزوی اخرنه مزدشپیه ویتره دې شپې صلی نو ویتر د اخر کې یोजना کې او وای چې بیا زرا فاصله دینه شم تهجد ولا نو دې دې دوکه دوه نمخ کې وي ترک شي وګوره اخر اخر مو دې وي شو وګوره ویتر, ویتر په سي دورا کا ته نفل پناست دي دی. ناغه دینه منافينه دي نبی رحم السلام کله عقل د ویتر په سي دورا کا ته نفل سکړي پناست کېړي دی ناغه دینه منافينه دي او که یو مسلمان داس دی وي چې هغه شپه را فاصله نو دې تهجد لرا فاصله تهجد کوي کوي کوي نو اخر کې ویترو کی ولما ورکی دم او کې وسړي ویتروم کلاو دې تعجید الراباص خپل تہجد دیو کی ها کړي او سړي الله الله عادت جوړ کړي وس او طاقت ور او دې تہجد الراباصي نو خبره لاره چې تہجد نه فارغ شنه اخر کې دې تر کوي کی. اخر کې دې وی تر کوي وصلی الله و انا بي سعيد بن الله عنه ده حضرت ابو سعید خدري الله عنه نوريایت ده دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و سلم قال فرمایلی دي اوتیرو ویترو کې قبل ان تصبحو مخد دینا چې سبالشي پتاسو یعنی د سبا درا خطو مخکی چې صبح صادق ورته وي چې هغه وخت کې کی اذان کیږي دین مخکی مخکی د سره په ستر کړی دین مخکی مخکی د سره کوي ویتر دکړي د سبا او سبا را خطو د پاره سړې معلومات دي یا یارابا دې صحیح نقشې جوړی شوې ناغینه ده صباح په تلګي دا موجوده دور د مليانو په بانګونو غره روزا موځ او صباح مبالورنو غره دې پچې سو خرابات اوس بانګونو تقریبا بیا جوړی دا بانګونو تقریبا پدی طریقوي څوک چې سو خرابات دې نو هغه وخت آغاز هاي مکاردا دې چې صباح او فیجو د صباح حتی سره زانو رواه مسلم واره شرذیا الله انحا عم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت بی بی فرمائے او نبی علیہ السلام مکان یصلی صلاته باللیل مزبی کولو مزدش پی او گد گد مزبا وہیہ معتذر معترزہ تن بنیدہ اعوذ بالاد سے پرتم ده اللہ الحبیب مخلا اہل علم لکنی وجہ سواد حضور پاک حجرے میرے مختصر او ای سنت طریقہ دارا چې بی بی دی خاون نا قبلے پل پردائی نو حضور پاک چی بموز لودری دو نو عائشہ بی بی بی طرف لاؤ نو کلبل اللہ حبیب چې قیام بانے ادر دو بی بی وی ما بخفید سجدے پزے کی اگدے کی حضور پاک با اگد قیام کولو پاگے با گھنٹے لگے دی بی بی او پکیو دشوا حضور پاک چی با کل سجدے لراغے نو بی بی فرمائی غمزنی زب او قضو لما بخطیرہ کې حضور پاک بسجدہ لگولا وی نبیر اتلام بمس گولو دشپیت او زب پرطان داغی مخلا یعنی زماخ پی مبارکی با دو حضور پاک د قبلی طرف لئی فیدا باقی الویترو چکل به با ویتر باقی پاتشون نو آئر قضاها بی بی بی مراویخا کفا او تران آغیمم ویترو کلی ویتر با بی بی نو کلی نفل وی کول حضور پاک بوبت کی ودا ویترو دو کول په وخت دی بی بیم را به دارا کا غفاسدا ودتر نماز کی ویس نہ فلو تہجدو کول وخت دی بی شروع کړو رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله ذکر کړو په روایت په روایت کرا د دې امام مسلم فایدا بقیا الوتر چیکل په وتر حضور پاکه فاتش قال وی بقومی فاوتیری عائشه طور تشتاتام ویتر ندیکلی نو وتر کا نو بی بی برابر اندازه را کا وان ابن عمر ده ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام قائل فرمائے نے باجر و جلدیو قید سبارہ خاتون بالوتر ادا کون د ویتر سرا د سبارہ خاتون مخ مخ ویتر ادا کرے رواه ابو داؤد وترمیزی وقال حدیث حسن صحیح ابن رضی اللہ عنہ روایت ہے دی فرمائی تش رسول اللہ من اف ا هغه سووک چېریدو لا یپما چې د براپور ته رشي من آخر لیل پهاخ ص د شپې فیتر اوله هو نو د د وتورو کې پاولکې و بند او د چا چې دا تمام امیدوي ان ياپما دا چې د براپور ته شي آخره هو پ آخر د شپ کې پیشمننی کې نفايوتر آخره ل د د فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ اغه مزد اخر شپ دې تا فرشتي حاضرې ورسره تهجدت کوي کنه وقت چې خلک نشتا هم ملائک د تهجدو د پار حاضرېږي لکه قرآن شریف لستې شي د قرآن د لستو سره د ملائک ډېر محبتې فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرَ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ مزد اخر شپ دې ته ملائک حاضرې دي او حاضرول شي وَذَلِكَ او دا خبر اڈیرا بہتر علا چی چال اللہ توفیق ورکڑی نوویتر دی په اخر کے کئی دی تحجید نفسو روان مسلمون وصل اللہ تعالی علا خیر باب دی پا بیان د فضیلت دا مزد ساخت و بیان اقل او بیان د کمی اندازی دی صلاة تیزو حا چې کم نه کم نکم صورت آتری و او بیان د اکثرو رکاتونو د ده, ده و اوسته ها او د درمیانا حالت ده دي ولحس او د اباب دغه بیان د ترغيب او ته صحیح کی علالمحافظه علیها په پابندای کولو سراف دیس صلات زحا باندې ګر یو صلاتل اشراق ده یو صلات زحا نه تبع زیو لمائو پنیس دادوار یو شیری او محققین علما و این جنرا دعا ر جدا جدا منځن دي کله مسلمان د سبا د منځ په ذکر او خپل وظایف متواتق کئ چې کل انور روحي نو دا وخت چې کوم مس کې په دوا دو د ورته آتا هر دروازه سلام سره او چې له لاسوی چې لگو لګو نو دا وقته په نو روایت فرمایي دې اوصانی دي ما تا وصیت کړه دې زموږ وروجو د ویهر میاشي یو درې روزی نسا نو ده هره نی کوي الله لسه بدلی ور کوي چې دا سې شویل کټو چې دروځو دیوا ورته زها او با ته دا غنود صلوات نکم درکات زيات مزيات دو لغری علماء علیکم قبل ان انق کی دونا دو د کی دون مخ کې راغ داوا دن. نو دو بطر ناوخ پور احادیث یادون نو چکر دینی مطالعہ کے او دینی سبکونا یادے نو بیا اکثر غالباً د پیشمنی درا پاسیدو وقتنی صلی اللہ حبیب تتویجی کن کتاز مواری لے نلو یا نا دیدو کیدو نمخی قوا زکر دو بناوخ تا پور احادیث یادون دا غا حافظ الحدیث تے او پتول صحابہ اکرامو کی ددن زیادہ تم یاد لے او دې وی چې بسا کنه راو او غویا بس د دې نړۍ مقصد دا ګرځول چې الله دې حبيب نه جدا چې دای دې مبارک خلین راو نه غیر آیاتو ابتدا کې دل به واو فرمای لا غې نفس بیا خبره رشي ویل کیو طالب العلم وی او نا وخت پورې مطالعه کوي خدای چې تهجد الاباسی ور نه په لوګوري د طالب العلم داغه له سبه دا داو نو نسکه جي د سنتونم بهتره دي د سنتونم بهتر شي فرض مرتبه د سنا د نفلو سنتو نو چ تفقل عليه انما عمل د اخر الی نه اسوق اوت جو د وحاسی پ پېشمني وختي نفع آخر رو آخر د وذرو د باره افضل خبر دا تابیز رضي الله ایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یوسبه هو سبا کوی علی کل شلاما او په هر بند او جوړ من احدکم دیو د استادونه صدقۃل صدقوی نو تقریبا دریسو شپیت بندو وای د باندې درزه دریسو شپیت خیرات لري نو ګور فکل تسبیحاتن صدقہ هر سبحان الله وین خیرات ده او کل او هر الحمدللہ ویل صدقت صدقر وکل تحلیلت صدق او هر لا وکل تگویلت صدق او هر اللہ وکبر ویل صدق صدقت دنیقو حکم کول چا صدقر ونہی عن المحر صدقت نبیره السلام نمان قول لی رواه مسلم وان امی حانی. وان امی ان د ام حانی رضی اللہ عنہ روایت دے دا دا نبی علیہ السلام د ترل روا دا دا رضی اللہ نو فور او دا دینمو فاختا بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ حالت دا الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم زتلیم رسول الله صلی الله صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عام الفتح پکال دا فتح نمکی دیور ترس خبر کول غفتت وی فوجدتو مرد اللہ حبیب کو تو چ غسل کولو پردہ ورته جوړا غسل کولو نو فلم ما فرغ من غسل ہی کله چې نبی رحم السلام دو غسل نفرغ شو نصف ل فمان رکاته مجھے کړه او اترکاتا وذلک ذهن او داد صاحب مستوی دیکن ګور د علماء ته شاید اترکاته سو نو سو کوئی د فتح شکرانا دا کولا اے ملک فتح شو او د کافر د لاس و نخلاص شو نو خلق جشن ازادی ما ناوائی نو دا اللہ و دا رسول چه سمر نافرمانی کولی شي او سمر ناراض کولی شي زمونگ دا نعمت شکر دا کولم دای نبی دا سلام چه مکہ خطح شوا نو ترکاتی دا شکری فتور مانی وکر او دا طریقه د دا صحابه این کرام چه کل ملکون فتح کری صحابی بن نبی وقاس رضی اللہ نوائی دا که سراغ مانیل چه نو اثر اقاتے دا په احساس ماړی کې او کل چغې کې باغ او سټو وها دا, دا مختصر لفظ احدار روایت مسلم ويدا مختصر لفظ دیو د روایتو د مسلم دی حدیث کې وګدا واقعیا راغلی و وګدا واقعیا رسولات زحا باندې پابندي پکار پا را او د بارپور نه خپل نه پارس جمعه تل صدر نه یو سره په دکان کې خپل کار دکھائی کوچې د صلات زحا نو د سې کوي او دوه راته د سلوور د کوي الله به په هرڅ کې خیر او برکت راوړي سره په اجرت کې ناز ته کور کې زنا نوي نو په دې صلات زحا ته پابندي کوي دا دوه مبارک عمل عائشی بیوهې بیو بی. کما ته ویل شي چې مور او پلار دې ژوندۍ او مور او پلار هم شو د صدیق رضی الله عنہ ته والدته کما ته ویل شي چې والدین دې ژوندۍ شو نماز yani و صلات زوھا نکړې نه دایي ملاقات لپاره لرل شي یعنی صلات زوھا له دایي غیب او ملاقات باندې ترجیح ورکړه اګام علماو لیکري وایي سمر پیغمبران چې الله دنیا ترالېګي د موضوع کول سمران بی الہ وسلم چې الله دنیا ترالېګي نو پس صلات زوھا باندې پاپنجي کې کولا صلی الله تعالی زو صلات زوھا بعد یې په بیان د دې کې شی جاء از دې مز د ساح مر ارتفاع الشمس دنوار درا خطونا را پور تکې دونواله الا زوال حد دنور زوال پوري نور روقه تو مز یش دته وحنا صلاه زحا ج تر زوال پوري والافزل وغره بردار انت صلا چې مز دی وکړې شی د زحا ود ساح ایندہ اشتداد الحر فواحد سخوال د گرمی کې و ارتفاع الضحا او دراپور تکې دود انور کې تقریبا د 10 بجې نخني مې بجې بیا گرمی د گرمی په موسم کې را شوه عام زید ابن ارقم رضی الله عنه د زید ابن ارقم رضی الله عنه نن روایت ده انه رہا قومن چې وېشک دي صحابي کتل او یو قوم يصلوون من الضحى كي مذكولو دصاح فقال صحابيو فرمایل زید ابن ارقم رضی الله عنه اما لقد علمو و خبردار به شک دای کو حدی ان الصلاه چې بشک مذ د زحا او دصاح فی غیر هاذه الساعه بغیر د دی وقت نہ قبل وقت کی افضل و بهتر ده خو بیان میده ګور په غیر افضل وقت کې کوي وي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله وسلم قال فرمایلی دی صلاهۃ الاولابین وردی زحات صلاهۃ اوابین موئی او پسېری روایت وکي صلاهۃ اوابین څه توئی د صاحبی مستاب نو با علماء د دین انکار کړي چې دا علامه خام نفس نفل اوابین نه دي ومحققین علماء لقب دي صلاهۃ زحات صلاهۃ الاولابین وئی نبل مستته د دا نومګې کې نخد شي د ص نهله خبره کاته دا چې هغې د معام د موز نوافل نوافو تم او وااب او دا ډې قیمتی ده دی د ماام او دختن په وختېې دواګانې قبلېږ په دی کې نفلو نهسو کوي نوډیره بهتره خبره ده قاله الله حبیب فرمایل له وااب وی موز د او نو یعنی سواتې زح را کوم ده ثینا ثرمذل فسوالو چیکالا بیا دوخان دو او د بچو غخپی دګړو د گرموالد وجه نسوځيږي فسوال دوخان او بچو توي او ثرمذو دي ته وایي چې هغه ګټي کله گرم شي نو دوخان بچیم بچین د دګي گرمای احساس کوي د تاګره حجاز مقدس خو گرم وطن ده نو نه نهنی می لس بجي بیا ګټي بالکل گرم شي وي بی. دې وخت کې به حضور پاک صلی الله وسلم رسولو رواه مسلمن ته دې روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ او تا ما او یفحدث علی تابانه زبر دی والمیم او بمیم باندې زبر دی او بزواد المعجم او زواد تی معجما حروف توي چې پاوړي یعنی شدت الحر سخوالې د گرمۍ ته وي او فصل جمد فصل الله وهو الصغير من الابل او دا غورو غو بچو ته وای د اخارنا باب الحسه على صلاه تهيه المسجد باب د بیان د ترغيب کی دا غ مسجد تهيه المسجد ادم د جمعات شکرانا جو جمعات تراني نو ګور الله توفيق درکو ګده الله توفيق نه نو تبد الله د کورته نه وی را مري خلک د ګناهونو کوزه انه کې ناز کی ته خپل نو ده دی راتلو شکریات آگا دو راتات نفر دیتو ای تحییت المسجد وکراحت الجلو سی او دا چه مکروح دنافتا قبل ان یسلی راتاتین مخید دینا چه سنے دو راتات نفرو فی ای وقت اندخلا فکم یو وقت کسی دی راتن نشو چون گلا مسنف رحمت اللہ علی شاقی المسلک دے د امام شاقی رحمت اللہ علی پا مذهبو امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ قول لاله چې څو وخت سره جمعهت لراغه نو د یو دوه رکعات نفل کوي کله مازیګر د موج نپس راغه کله سباد د موج نپس راغه زکه امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ وای آغه کم نفلونه چې باندې د مازیګر او د سباد د موج نپس وای آغه نفل نه دی شلاغه سبب نی او چې کوم د پارا سبب شرعی ني لکه طواف شوق نو سبب موجود دی جمعات پر آلنو سبب موجود دے نویدہ بھکئی زمونگا مذہبی حنفی دارے چھے نوافل پر سبب والوی که غیر سبب والوی پدی پڑی گئی پدی سبب لکہ اسے نفل کے اسے سبب نشتا او د او دس شکرانا کے نبور سبب والا موجود دے دا جمعات شکرانا کے سبب والا موجود دے احناف داوئی چھے نوافل پر سبب والوی که غیر زوا تو سبب وی خدا په مکروه اوقاتو کې بنګه نو کې اصلي نمازيګر د موذ نفل راغې د موذ مو په مزب بنفل نکي د سهار د موذ نفل راغې نو نفل بنګه د شون کې شاعل المسلک د دې کیفیت یې وخت دخل په کوم وخت کې داخل شو و سلام برابر خبر رسولله رکعاته ني بنیت التحييه وايي کدي مسکې داز ور رکعات په نیت تحييه نه د شکرانه د جمعہ او صلات فریضتن یا مزد فرض کوي یا سنت رات بر کئی سنت رات بر دی سنت موکدو توئی او غیرها یا ددین نور کئی نابی قطادر رضی اللہ عنہو نا روایت دے فرمائی چھ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی ازا دخل احدکم المسجدہ کل اجراتن نشی او پتاسو کی جماعت فلا اجلس ندید کینی حتی او سلی ارکا دین تر دیش دو رکا دا موزو کی. گورت آزان سی بھی کل دماز سنت تا پا دکان او کور کے او کلو جمعات در آلے. نو ٹیم لوگورا کئی نو سنت و نا نفل جائز دی. دو رکا دا نفلو کا. مازی را لیلاجم ایل اٹیم دے. نو کم نکم دو رکا دو کا. دو رکا دو کا. او کلو علماء لکنیو ای گورا پا دی دو رکا دو رکا دیر نی نوې ده هر نیت ذراکات دي خو ثواب به جدا جدا ملایوي لکه اوسړي او د څوکې جماعت تراره په دې ذراکات کې په دې کې دې تهيهت الوزو او تهيهت المسجد دواړو نیت وکي او کله ور سره د صلاة حاجت نیت کوي نوم دي ور سره وکي کچره استخاره له ضرورت نیت هم پکې وکي نو په دو رکعاتو کې چې سور نیتونه دې را جمع کړو دا هر یو نیت دوجې نه جدا, جدا ده هر یو نیت د وژینې دي جدا جدا اجر به متفق علیه و عن جابر بن جابر رضی الله عنه روایت ده قال دې فرمایې اذیت النبی صلی الله علیه وسلم زراغله او نبی علیہ السلام تو په مسجد الله الحبیب ته جمعات کوي لده وکېناسو الله الحبیب سره فقال صلى رکعات ده الله الحبیب ورته وله به دو رکعات وکړه فقال صلى رکعات احادیثو کراه وقت مکروه نه ده مدید دی دو راته کچ جماعت کې کوي متفق علیه متفق علیه فدیوانه د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده وصلی الله باب رکعاتین بادل وضو باب په بیان د دې کې چې مستحب دی دو راته نفل داو دس نفس اکیلو مسلمان او دسو کو مکروه وقت نه ده لذیکم نہ کم د ورکات نفل کوي دی ته وی تحیت لزو او د دې ډېر لوی اجر او سواب دی لکه دا حدیث در لذکر کوي د ابی هرره رضی الله عنه له روایت سے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلیو لبلال بلال رضی الله عنہ تا بیا بلال نے بلال حدیث نیما کا بیان وکا بے ارجا عمل یو ډیر اوم دوالله عمل وانې عمل ته هو چېطغې رکړی في اسلامی ف اسلام کي ای سلی خو ډیر کارونو به اسلام ک کوي خو بعض د عاماللی ډیر د میٹوي ا راغی واه کې د تمه ساتیجدبد الله زما د مخیت یو سبب جوړک ددیجننو او ال لما لی دا ډیر سوچ پ کار دی وي داخان چې ټوله زندگیی کې کم محک کوئی او ن کامال کوي نو چر ته په ټمر کې به یونی کامل الله قبلی یا و هغه ب د د مخ سبر جوئ او کل کی نو فیو گنا اللہ دا پته نه لږ چ غرقم نو د هر ن کوی په کار کې د سړی کمی نه کوئ او کله سړی بناونه کوي نو په یوګنا الله داې ن راه شي چې بهسانده راځ ک نه او د هغې فته لږې چغک غنا ده ددییژ نه د هر گنا نه به اب کې او هرې ن کوئ کې وسه کې غېې بهطرغب نو دل اللہ حبیب ورتوی داسی او ډیر دو امید عمل چی وی چی تا کړه نماز راغی کا کی بیان وکا فانی بی شکد چم سمعتو او ری دلی می دی دفنا علیکا आवाज ساتھ پڼود پیزار بین یدیا ذان مخ کی فل جنتی په جنت کې بعض روايات کدام نام راغلی اللہ حبیبی ویجا جنت کلاو بلال پره نمخ مخ کی روان وی لکه حادم انا د خپل مالک مدد خدمت پنيت مخکي مخکي دي چور د حضور پاک خادم خاصو لو په جنت لکه دنیا کې وسنګ الله دا, دا حبيب سره روان ده الله حبيب د د پیزار او د د کانو اغاواز په جنت کې و اوريد فاني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنه ماوريد له اواز کا د پیزار دزان نمک په جنت کې قال بلال رضی الله عنه ما عملت عملا ما عمل لك عمل ارجا شغد ډېر دو ميد بي عندي زم ما پنيس من ددي عملنا اني زچه لم اتطهر طهوران زاو دس نو کو مودس في ساعات فيو ساعت کې په یو وخت من ليل د شپې او نهاره یاد راځي الا صليت بذلك الطهور مگر ذمسكم قد يودس ما كتبلي اغاچی لیکلی شوی ما تانو سلیه داسې زمو زکم وی بزد چی کورا بلال لذی اللہ نو بیزو خروح او دس کی کرده موچکل او دس مات کم نو دا هر او دس ماتی دون پس او دس کو او دا هر او دس پس کم نکم درکات نفل کو متفقن علیه وها دا لفظ البخاری او د لفظ دا امام بخاری رحم اللہ لی او دفظ توئی بالفا و سوت نعلی دا آواز د تیزار توئی وا حرکت هو عل الارض او دغه حرکت کوسبه کوي والله اعلم باب فضل يوم الجمعه ده. باب د بیان د فضیلت د ورځ د جمعه کی, کی جمع و وجوبها او د دې بارکیت چې مول د جمعه فرض او واجب ده ول اغتصال له حاضر کی بیان ده چې د جمعه د دې مز د جمعه د ورځ د لپاره غسل کول وته کویبو او خوشوي له تاسو خشبوی چې بل پ تنګنی پریشانه کو نه و تب کریلی وختی تلل دی جمته د زواله مختې مخې سریلا ش و دعا یو ملجماتې او پهې با ک مایان د دعاې پررض د ج چېجمې پرست ک ی ووقت دی چې پی ک الله دعاگانې قبلی واتې على النبيصل الله عليه وسلم مفیه او دې کې بیان دی دروش پا پا دی جمع کی. دی جمع د د شریفیل شریف او له نبی رحمه السلام په دې ورځ د جمعې کې دې جمعې په شپه او ورځ د د شریف د نور او ورځو د شپه په مقابله کې ډېر ثواب و بیان ساعت الجابته او بیان داغه وخت الجابتي چې هغه کې دعا قبلې کیږي درخمه کم ته پک و استحبابه انخاره ذکر الله او دا چې مستحب دي دی ډېر والد ذکر دا الله باد الجمعه فذ مذجمنا قال الله تعالى الله فرمایدی دی خپل کتاب کې فایدا غزیۃ الصلاۃ وای کله چې پورا کړی شموذ د جوبې فن تشروف الارض نخارشی پزما کوي وب تغو من فضل الله اولا دوی د فضل الله نه فضل حلال رزق لټوي دیو جن علماء وکي مصبسی چې څوک سکار کوي دې کې الله خیر او برکت شي او چې باندې ویلې او باز خلکو دکانونه او کاروبارونه خلاوي نو پکم شي چې الله او رسول الله فرمایلی شي چې خیر او برکت شي وذکر الله کثیرنا ګور دې جمی د موس په سی وای اره یاد هو الله ډېر ډېر ډېر ډېر الله یاد هو لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ وان بي هره الله دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خیر یومن ورا پارازوکی تولاعت علیہ الشمس چرا خطله ده باغ انور یوم الجمعۃ رز جمعه دا فيه خلق ادم جمی دی, دی جمعه پرز پیداکره شو ادم علیہ الصلات والسلام وفيه ادخل الجنا او پدی کیغه جنت کا وردن نکڑے شو وفيه دی جمعه مبارکه پرز خرج منها آدم علیہ السلام دا جنتنا رئیستر شویر طرواہ مسلمان د دیدغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نا روایت تے دے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی. من توضع چاچی او دسوکو فا احسن لزوعا نخیفتا او دسوکو دا سنت طریقی مطابق سماتل جمع و تاو بیا دی جمع مستراغ فستمعا ندیمام خدبی او بیان تے غکیفو وانسو وغفر له بخنا بوکړې شدتا ما ویناو اشری پمند ده کې او وینل جمعه او پمند ګل جمعه کې وزیادت سلاسته ایام او زیادت تدری ورس نور دې وی جمعه نه بل پوري ورز شي او د هر نیکې لث بدلی الله ور کوي نو دې یو یفتی واړو ګناہوں ور تمافل او درر ان پی سیوا بشوي و من مسل حسوا او چا چې مثتلږي ائل تیمام خطبه وي او د زمکي سره گیټو سره لوبي کوي فققد لغا نو د بیکار کارو د جومي پرګور ربا ځخلو کار دی چې هغه گیټو سره لګي اي سو کېو قابل خاګوري وګوربي توجهي بنکه متوجب امام تناس کی روایت کړې ا صلی الله